wetu Yesu Kristo na litukuzwe milele Karibu sana rafiki mpendwa katika kipindi cha maisha ya ushindi kwa njia ya maombi Karibu tuendelee kutafakari sehemu ya pili ya kichwa hiki kinachosema Pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote Pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote Yesu alisema maneno haya kwa wanafunzi wake katika injili ya Yohana sura ya 15 mstari wa tano hadi, hadi 6 Yohana tano hadi sita. Mimi ni mzabibu ninyi ni matawi akaae ndani yangu nami ndani yake huyo huzaa sana akaae ndani yangu nami ndani yake huyo huzaa sana maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote mtu asipokaa ndani yangu hutupwa nje kama tawi na kunyauka watu huyakusanya na kuyatupa motoni yakateketea rafiki mpendwa katika mazungumzo haya Yesu anatusisitiza kukaa ndani yake na yeye ndani yetu ili tupate kuzaa matunda Yesu anatusisitiza kukaa ndani yake na yeye ndani yetu ili tupate kuzaa matunda na anasema pasipo yeye sisi hatuwezi kufanya neno lolote. Pasipo yeye Yesu sisi hatuwezi kufanya neno lolote. Tuanze kutafakari kwa kujiuliza, Yesu anamaanisha nini anaposema kukaa ndani yake na yeye kukaa ndani yetu? Yesu anamaanisha nini anaposema kukaa ndani yake na yeye kukaa ndani yetu? Sisi kukaa ndani yake Yesu maana yake ni kumkubali Yesu awe mokozi wetu. Na Yesu kukaa ndani yetu ni kumkubali Yesu awe bwana wetu. Sisi kukaa ndani ya Yesu maana yake ni kumkubali Yesu awe mokozi wetu. Na Yesu kukaa ndani yetu ni kumkubali Yesu awe bwana wetu. Utauliza kuna tofauti ya Yesu kwa mokozi na Yesu kwa bwana? Kuna tofauti. Ya Yesu kwa mokozi na Yesu kwa Bwana? Ndio, Yesu kwa mokozi, na Yesu kwa Bwana ni mambo mawili tofauti yanao Mkristo wa kweli. Yesu kwa mokozi, na Yesu kwa Bwana ni mambo mawili tofauti yanao Mkristo wa kweli. Yesu ni mokozi wetu ikiwa tumempokea kwa imani, wokovu unaopatikana kwa njia ya kufa kwake na kufufuka kwake. Yesu ni mokozi wetu ikiwa tumepokea kwa imani wokovu unaopatikana kwa njia ya kufa kwake na kufufuka kwake hiyo ndio imani inautupa haki ya kupokea msamaha wa dhambi zetu na kuondolewa adhabu ya mauti ya milele kuamini ile kazi ya wokovu unaopatikana kwa njia ya kufa na kufufuka kwa Yesu ndio imani inautupa haki ya kupokea msamaha wa dhambi zetu na kuondolewa adhabu ya mauti ya milele Pasipo Yesu hatuwezi kujiuokoa wenyewe. Pasipo Yesu hatuwezi kujiuokoa wenyewe. Pasipo Yesu hakuna msamao wa dhambi wala hakuna kupatanishwa na Mungu. Bibilee nasema Yesu ndilo jina pekee tulilopewa sisi wanadamu litupasalo kwa kwalo. Yesu ndilo jina pekee tulilopewa sisi wanadamu litupasalo kwa kwalo. Imeandikwa hivyo katika kitabu cha matendo ya mitume sura ya nne na msari wa 12 Matendo sura ya mbili Wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu alilopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo Wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupasalo sisi kokolewa kwalo Yesu ni bwana wa maisha yetu ikiwa tutakubali kujiachilia kwake kwa, kwa kumtii na kufuata maagizo anayotupa kwa njia ya neno lake na kwa ufunuo wa roho wake. Yesu ni bwana wa maisha yetu ikiwa tutakubali kujiachilia kwake kwa, kwa kumtii na kufuata maagizo anayotupa kwa njia ya neno lake na kwa ufunuo wa roho mtakatifu ni yeye tu anayeweza kutuongoza katika kuyatenda mapenzi ya Mungu. Ni Yesu pekee anayeweza kutuongoza katika kuyatenda mapenzi ya Mungu. Ni yeye tu anayetupa nguvu za kuishinda dhambi. Pasipo yeye hatuna hata mamlaka ya kumkemea shetani. Pasipo yeye hatuna sauti katika ulimwengu wa roho. Pasipo yeye hatuwezi kushindana na nguvu ya dhambi. Ni yeye tu anayetupa nguvu za kushinda na zaidi ya kushinda. Yesu tu anayetupa sisi nguvu za kushinda na zaidi ya kushinda. Hiyo ndio imani iliyompa ujasiri Paulo akasema. Na yaweza mambo yote katika yeye anitiai nguvu. Na yaweza mambo yote katika yeye Yesu anitiaye nguvu. Hiyo ni wa Philippe sura ya 4 na mstari wa 13. Tuombe. Baba mwenye nguvu, uweza na mamlaka yote wewe ambaye ufame wako hauwezi kutetemeshwa tunakuabudu na kukutukuza kwa jina la Yesu Kristo tunakuhimili na kukusujudia katika patakatifu pa patakatifu pako tunakushukuru kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu na kwa roho mtakatifu wako tunasema asante kwa jinsi unavyoendelea kujifunua kwetu kwa njia ya neno lako na roho wako asante kwa kutuchagua kuwa watu wako asante kwa kutuita kwa jina la Yesu Kristo Nasi tunakuamini wewe Yesu uliye bwana na mokozi wetu. Tunajua ni wewe unayetupigania na kutushindia. Ni wewe unayetufariji na kututia nguvu. Ni wewe unayetusaidia katika mambo yote. Hakika pasipo we Yesu, sisi hatuwezi neno lolote. Tunajiachilia mkononi mwako, Bwana Yesu, tunakuomba mapenzi yako yatimizwe. Tunakusii utuangaze nuru ya uso wako katufadhili Bwana tuongoze e Yesu katika njia yako ukatuwezeshe kwa roho mtakatifu wako. tukapate kushinda na zaidi ya kushinda kwa jina lako Yesu Kristo tunakushukuru kwa kwa kwako kwa kwa, tuna uzima wa milele tunaamini bwana kuona wema wako katika nchi ya walio hai jina lako lichukuzwe mungu baba na mwana na roho mtakatifu katika jina la Yesu Kristo amen pamoja katika Kristo Yesu kundi silo leo ni tarehe mbili Septemba mwaka wa na tatu. Rafiki mpendwa tunaambiwa tukubali kukaa ndani ya Yesu na yeye akae ndani yetu hapo ndipo tutakapozaa matunda yenye maana katika ufame wa Mungu basi Mungu akubariki uwe na siku njema damu ya Yesu Kristo yenye kutunenea mema na ikaendelee kutunenea mema kinyume chama baayote. amen